Szóval az a kérdés, hogy egyes vagy kettes CD, de azt is mondhatják, hogy felső vagy alsó két egészen eltérő zene. Nem állítanám, hogy ettől hirtelen meg fog változni a hangulatom, de a barátnőm legutóbb azt mesélt, hogy van egy hozzá közel álló valaki, aki az első szám alapján megmondja, hogy milyen hangulatom van, és hogy milyen hangulattal kezdődik a műsor, hogy neki gondot okozzak a szó átvit értelmében, arra kérem önöket, hogy határozzák meg, hogy egyes vagy kettes, es be, hogy ennél gyorsabban legyenek szívesek reagálni. 061-489-0999-0630-677-1161. egy 1 vagy kettes, es vagy ha tetszik, felső vagy alsó. Ma a 2017. november 29-es szerda van, 4 perc volt reggel 7 óra. Nálam fenn a hegye mínusz két fok van és jobban havazik Lenit a síkságon nagyjából nulla plusz egy fok van és kevésbé havazik Jó reggelt! Jó reggelt! kettes. Köszönöm! Én nem ezzel kezdtem volna Jó reggelt! Jó reggelt! Már késő, köszönöm. Azt gondolom, hogy euh, akkor járok el helyesen, ha megpróbálom elmondani önöknek, hogy mi foglalkoztat. Legfeljebb rá se hederítenek. Ha érthető vagyok, akkor azért, ha nem vagyok érthető, akkor azért telefonálhatnának. 0614890999 és egy Ne felejtsek a hétfő óta tartó közlekedési mizéria második egyben utolsó tetőpontja ma délelőtt lesz. Bomkatni Thayak és a Vigát merített. Minden nap kis műsor, minden nap utolsó adás, ma a 2017. november 29-én Szerdán, és amikor még egy, azaz egy nap van hátra a novemberből. 0614890999 és 063677161, ez a két elérhetőségem. Jó reggelt! Jó reggelt Láncsi, le van zárva, a többit tesz mindenkinek a fantáziájára bízom az itt a nézőknek. A, ja, és a Városligel tele van rendőrökkel, aztán arra is lesz is kis forgal, ez az. De látszik, az konkrétan le van zárva, mint a két oldala. Gyönyörű. Valaki tegnap azt mondta nekem, hogy pedig ő csak, aki itt van, Kína második legjelentősebb embere. Mindezt nagyjából úgy, hogy hát akkor minek ez a c Fudi ellen után szabadon cicó. Nem ezzel akartam kezdeni, de valahol az ember elkezdi, és természetesen bármikor folytathatják bármelyik irányba. Ugye itt van a kínai miniszterelnök, meg itt volt, van 16, vagy nem tudom hány kelet európai országnak a miniszterelnöke. És akkor olvasom az Indexen az első napon, hogy ahhoz képest, hogy nálunk van a fél világoszó idézőjeles értelmében, a kínai televízióban, a kínai miniszterelnök magyarországi látogatása aznap három perces se élt meg, lehetséges, hogy öt volt. Ugye azt tudják, hogy a műsor 14 éven aluliaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. Tehát amikor azt mondom, hogy a férfiak szoktak általában kamaszkorukban a farok méretről beszélni. Talán még abban az időben, amikor a tekintetben még be se vetették, 18 éve nem ajánlott, felette is csak korlátozott mértékben, vagy nagyon is, meg rész aláhuzandó. Kinek van nagyobb? Kipisil messzebbre? És akkor mérjük a kínai televízió Magyarországgal kapcsolatos adását, csak most azt nem tudom, hogy ha ellenzékben vagyunk, akkor annak drukkolunk-e, hogy kevés legyen? Kormánypárton pedig annak, hogy sokan és hosszú legyünk, mármint kínai beszámolók. Miközben azon gondolkodom, hogy én a belga szóidéző jeles értelmében hova a francia vagy a álljak. Különös tekintettel arra, hogy én egyébként nem szoktam tanulmányozni a kínai sajtót, eléggé el nemítélhető okból és mértékben. És ha véletlenül tallóznám, ha véletlenül ez megtörténne. Akkor is kevéssé hiszem, hogy hozban mérném, hogy most ennyit írtak rólunk ahhoz képest. Én számtal alkalommal mondtam önöknek, hogy a Fidesz csinál belem egy örök kamaszt, még akkor is a testben lassan elfáradok. Másból meg csinál egy ilyen gonosz malackát, ez a gödörbe esett malacka tipikus esettel, kihúzlak, nem? Fél szemmel a CD lejátszón, hogy most akkor jöjön e az a szám, amit én választottam, azon nem lesz könnyű így beszélni. önök választották, azt meg én választottam volna. Nemben nem választották, nem azzal kezdtem, de most akkor vegyem is ki. szerkesztettem. azon kaptam magam, nem volt nehéz, hogy mintha belemere vettem volna ebbe az árbóckosárban való jelentő matróz izéjébe. Mintha túl komolyan venném. Ami önmagában nem is biztos, hogy baj, Sokkal inkább az a baj, ami ebből következik, hogy más dolgokat is ilyen komolyan veszek. Nem lazulok el kellőképpen. Oké, okay, rendben van mihez képest. Valamint, hogy a létezésemnek a 90%-a összefüggésben a munkámmal, és a maradék 10% pedig kevés de fogalmam sincs, hogy ezt a 10%-ot hogyan lehetne növelni, illetve vannak róla elképzeléseim, de nagyjából úgy viszonyulok hozzá, mint hogy valaki egyszer betelefonál és nem tudom, azt mondja, hogy itt van az ablak előtt egy varázsszőnyegen a vonkedvem, akkor lépjek rá és kicsit varázsszőnyegezünk, amire normális ember nem mond nemet. És ha már egyébként Komolyan veszem a zárbuszkosárból jelentő matró szerepét, hogy akkor azt egyébként jól alakítom-e. Nem jutottam dűlőre. Újabb és újabb gondolatok jutottak eszembe, újabb és újabb dolgokban gondoltam kikapcsolódni, de ahhoz már egyre később volt, elmúlt 10 óra, 11 óra, éjfél, egy óra, kettő megnéztem a Leszter Tottenham Hotspur ismétlését. Ismétlésben is kettő egyre nyert a Leszter. Akkor már elmúlt kettő. Valamikor 11 felé még írtam embereknek messenger üzenetet, meg sms de aztán rájöttem, hogy már az is alkalmatlankodás, hiszen nem ismerősöknek ültem. Így a további műsorok szervezését évfél után abba hagytam. Újabb és újabb dolgok jutottak az eszembe, egyáltalán nem jött állam a szemembe, elaludtam volna, de nem aludtam el, kimentem, bejöttem, bekapcsoltam a tévé, pedig a tegnapi nap egész kivételes volt. Tudor János legújabb könyvébe végre sikerült elvesztem, az első 70-75 oldalon túl vagyok. Valamelyik ismétlésében a sok közül megnéztem Pecsnik Mária Zitát a Lesztert meccs mellett. Láttam a Hellerák nest. Megnéztem ismétlésben Róna jegonnál Dobrev klárát. Közben Sziautos Richtert hallgattam, amint Skriabint játszik. Just go with me és egyre jobban elveszettnek éreztem magam. Néztem a Facebookot, hogy ki milyen okosságot oszt meg mással, és én egyre inkább butának és tájkozatlannak éreztem magam, beleértve. Egy golfmatch nézése közben szeretnék szakértő lenni, de én miért nézek egy golfmeccset? Mit keresek én ebben az egész férában? A létezésnek a képtelenségéről viszonylag hosszabb beszélgettünk hétfőn a nagyon messziről jött ember keretében, amit itt most azért nem mesélnék el, mert hogyha az ott levők nem tartották fontosnak, akkor itt most csak arról beszélek, hogy hogy azért az, az este nagyon nagy hatással volt rám, és de Mégis egy olyan részletére hívnám fel az önök figyelmét, ami tegnap foglalkoztatott, és nem hétfőn foglalkoztatott, és nem kett dél délelőtt vagy délután, hanem este felé. Egyebek közt a fradiról volt szó, szóval és sok minden másról hétfőn. Bázisos vagy bázikus fideszesek is képesek voltak elbizonytalanodni, talán egyedül kosztolányi téres nem, de talán még ő is. Volt rajta kívül még egy ember, aki nem hogy elbizonytalanodott, hanem a szövegem hallatán húzgombologatt. Tegnap küldött nekem a Facebook oldalamra egy hosszabb írást, amiben megírta, hogy miért nem volt igazabb nekem hétfőn. Az, hogy mire jött rá hétfő óta, azzal kapcsolatban nem kaptam részleteket. Megnéztem a Messenger üzenetek között, hogy megvan-e még a telefonszáma. Felhívtam, nem vette föl, nem hívott vissza, és én nem hívtam föl még egyszer. De tudják, az jutott az eszembe, amikor annak idején anyukám elment Valga Zoltánhoz, aki az első pszichológusom volt fura pacák csak sok mindent mesélhetnék róla, de most nem, nem kezdek bele. Hogy mikor lehetett ez? Hát valamikor a 70-es évek legvégén, de inkább a 70-es évek legvégén, nagyon régen. Azzal mentel hozzá elnézést, történeteket, vagy pontosan, vagy se, hogy, hogy amikor most az alsónaldrágiaimat, az akkor azt tapasztalja, hogy azok nem tiszták. Abban az értelemben, ahogy ő azt szeretné tisztán látni. Amire a Varga, akit én hívtam, arról beszélt, hogy én egy atléta termettő pali vagyok, aki leérettségizet felvették az egyetemre, van barátnője, mert ugye az anyám egyébként a koszos alsónadrágból távoli következtetéseket volt le az én létezésemet, illetően is vonatkozásában részére. Bosszant győzködte anyámat, nem pont az alsónadrákról beszélt, hanem másról, amelyek talán fontosabbak, és anyám már, már megadta magát. Ez egy személyes találkozó volt. Véget ért a találkozó, és Kébezdé fel ajánlott anyámnak, hogy hazaviszi, és mentek lefelé, vagy csak hazakíséri, vagy egy darabon elkíséri, és mentek lefelé a lépcsőházban. Amikor az anyám egyszer csak azt mondta a vargának, hogy néze, Varga úr, az, az mégsem normális, hogy koszosak a fia balsó amire a Varga azt mondta nekem, hogy én anyjától nem bírok, feladom. school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the Kazakh smashed soul. Jó reggelt kívánok! A tegnapi első interjúban volt egy mondat, a nem biztos, hogy pontosan intézem, hogy nagyon rosszul járt az ország, hogy Orbán viktor 2002-ben nem választották újra. Uh, és uh, akkor azt gondoltam, hogy mint választópolgár kikérem magamnak ezt a mondatot, a másik pedig, hogy ez a mondat talán a legjobban illusztrálja azt, hogy, hogy a Orbán Viktor úr alkalmatlan miniszterelnöknek, hogyha... Uh, ha ha ez egy kicsin és buszú azoknak, akik nem választották meg Nagyon érdekes, hogy erre utal én tegnap az első vonal folytatott beszélgetés után felajánlottam önnek, önöknek, hogy három reflexió erejéig beszélgessünk, hogy ne húzzam, nagyon az időt, időtű szemesterházi Attilát kellett felhívnom én ugyanis azt gondoltam, hogy az egyik legérdekesebb beszélgetés hangzott el Elsimó Lászlóval, akiről apukám azt mondta volna, függetle attól, hogy szimpatizál-e vele, vagy sem, ami persze közben nem lényegtelen, hogy forog keserű levében, vagy fő levében. Az, Egyetetek. hogy milyen aggályai vannak a létezést, illetően a saját létezését, és Magyarország létezését, illetően ebben a sorrendben és ebben a saját létezése. Szóval az a buliamben arról volt szó ott a réthelyi Miklós e, vonzás körzetében, hogy ki ma milyen funkciót vállalni, és még nem ez volt az egyetlen történet, csak erre utalnék vissza. Ilyen történeteket a Kejfe Jancsiban olyan nagyon sokat nem hallhatnak, máshol meg szerintem egyáltalán nem. E, Ön mégse ezt a részletet vette ki, és a hallgatók egyáltalán nem reflektáltak erre, miközben én magamban kétszer aláhúztam pirossal, hogy ilyen beszélgetést önök nem nagyon hallhatnak, és az, hogy valaki azt mondja, hogy oké, okay, fialad, nem érdekel, az, hogy ez kevés, ez azért Fura, mert hétfőn a nagyon messzire jött emberben a Filipovaknak a bölcsességét nem tudom eléggé csodálni, köztekített arra, hogy ráadásul mennyivel fiatalabb, mint én és olvasott tapasztalata ugyan, hogy olvasmány talán több van mind nekem, de tapasztalata talán mégsem, és ezzel együtt bölcsebbnek tűnik, mint én. Aki felhívta a figyelmemet az idő jelentőségére, a megközelítés jelentőségére, már annak a módjának a jelentőségére, ami mind, mind tisztában vagyok, de nagyon sokszor akkor mivel nem kell az életet, akkor mégsem vagyok tekintettel ezekre. És én azt hittem, hogy ez felkelti a hallgatóim érdeklődését, de nem. Amit ön mond, azt én is hallottam. Azon én is elgondolkodtam, de az összes többi teljesen reflektálatlan maradt. Azt akartam még mondani, hogy ezt nem biztos önnek mondtam, de én fehérvári vagyok, és a, a Lacival mi a gimnázium éveinket együtt buliztuk végig és nekem nagyon furcsa volt a, a laci a eddigi megnyilvánulásai, meg hát a, a politikában részlet, de most volt először a, a, az a tizenéves, tizen teenager Laci, akit én ismerek. Tehát, hogy most volt először talán legjobban kitárulkozva az interjúkba. Tehát ezt abszolút észre lehetett venni, hogy ő most egy kicsit másképp éli meg ezeket a napokat. Hát, ezeket vagy. a napokat, vagy egyáltalán, nem tudom, tehát hogy ezek a napok szerintem nem kiragadhatók, mint ahogy a bevezető szüvegemben elhangzottak, azok nem kiragadhatók egyébként, vagy kiragadhatóak az életemből. Tehát minden-mindennek uh, a, minden a következménye és minden-mindennel összefüggésben van. Hmm. 061 489 0999 és 677 egy. A múlt hét péntekén, ha jól emlékszem, 24-én talán osztálytalálkozó volt, és az találkozott után az osztálytársai, hát, extatikus örömben számoltak be az eseményről. Maguk se gondolták volna, Ugye úgy volt, hogy én jártam első, második, harmadik, negyedikben a Sziget utcai általános iskolába, ötödiktől jártam, harmadik gimnázium még az apácaiba, de ott nyolcadik és az első gimnázium után egy jelentős váltás volt, mert mindazok, akik ötödiktől nyolcadikig osztálytársak voltak, azok a gimnáziumtól már nem lettek azok, mert volt, aki ugyanabban az osztályban maradt, volt, aki más tagozatra ment, és volt, aki elment az iskolából. Végül is engem az iskolából való távozásra az első, második és harmadik gimnáziumi osztályon vett rá, de azért ebben az osztályban, az ötödiktől 8.ig terjedő időszakban osztálytársaim közül, hát mennyi lehetett jelent? Nem tudom, nem számoltam össze, de azért 25 nál több. Az egy nagyon súlyos kamaszkori sírjelem volt, amit én elszenvedtem, ahhoz nem érdemtelenül rászolgáltam bizonyos mértékig, de annak a kibeszélése teljesen elmaradt, és gyakorlatilag az idő volt az egyedüli gyógyír. Nem mondom, hogy volt voltam a sztálytalálkozom, talán egyszer vagy kétszer voltam, de nem voltak olyan lelkesítő élmények, hogy aztán később elmenjek, és se az általános, se a felső gimnázium, se a is osztály találkozóimra később aztán jártam el. Jó reget. Jó Péter. Hát ha Heller Ágnes-t megemlített, már meg, hogy már elmondjam, Magyar György és Heller Ágnes az élharcosai, ennek az úgynevezett technikai koalícióra, tudom, áll a jobbik a, a, az együttel, és mindenkivel megnyerik a választásokat és akkor utána új választásokat írnak ki, amikor már külön indulnak. De arra nem gondol egyikük se, hogy a Fidesz is indul ezen a választás, és ez a két hívő ember újra meggyeri a választást a Fidesznek. Ez én, én nem mennek tovább, csak azért -e technikai koalíciót majmolják állandóan. Mi miálló a véleményed? Hát erről az a véleményem, hogy ebben vagy igazad van, vagy sem. Tehát ez. Ez ö... hát, egyesztem, hát két hívő emberre meg lehet nyerni a választást. Nem, nem, nem, nem. Tehát Péter, figyelj, nem, nem. Veled, nagyon sokszor az a baj hogy van egy ásatás, ahol 40 centinél kezdődnek a csontok, és te 20 cm azt mondod, hogy itt nincs semmi. De ez matematika, ez nem matematika, Péter. Az emberek nem matematika. Az Isten áldjon meg. Na jó, akkor mindjárt itt van egy írás ezzel kapcsolatban. És akkor eszembe jut az articsóka, eszembe jut a spinóza, eszembe jut a nem tudom micsoda. És hogy az a társaság, az már hol van? Ugye a Becher meghalt, az Andrasek meghalt, a királyulival nem beszélgetek, a Kócián Péter eltűnt az életemből, a Bauer Tamást én tüntettem el az életemből, mármint úgy, hogy nem, nem voltunk korábban se barátok, de nem találkoztunk. A bakács megmaradt. Ki volt még? Segítsenek, ki volt még? Ki volt még? Hambandi. Hát ő is eltűnt az életemből. Vagy eltüntettem. Vagy ő a. Mind-mind Melóval kapcsolatos. Föl kéne hívni, most Néhány hete a narancsban két független képviselő jelölt. Írja Báér a Facebook oldalán. Kéz Zoltán, aki már most is benült a parlamentben, mint Veszprémben a demokratikus pártok támogatásával nyert képviselő, és Mellár Tamás is elmondta, hogy valamennyi ellenzőgi párt támogatására számít a 2018-as választáson a Jobbikére is. A Minap Magyar Gyögy ügyvéd is elmondta a Bolgári Gyögynek a Klubrádióban, hogy akkor készül elindulni jelölt független jelöltként a Fidesz jelöltjével szemben Somogy megyében a Siófoki kiválasztókerületben ha megkapja az összes ellenzéki párt támogatását, a jobbikot is beleértve. Magyar elmagyarázta nem szeretni kell a jobbikot, nem házasságra kell vele lépni, csak technikai együttműködés kell vele kötni a Fidesz leváltására. Arra is hivatkozott, hogy amikor a jellegi ellenzéki pártok vitanapot vagy vizsgálóbizottságot kezdeményeztek az országgyűlésben, akkor készek voltak a jobbikkal együtt tenni ezt, akkor miért lehetne ezt tenni a jövő év választáson is. Mindhármukat becsülöm, tisztelem szakmai és közvetítő teljesítményüket. Annak idején helytelenítette, amikor az első Orbán kormány elmozdította a Központi statisztikai Hivatal korábbi elnökét, és mellát nevezték ki a helyére, viszont azt is nyilvánosan bírálta, amikor a megyesi kormány mellát mozdított el. Ugyanígy nagy sikernek tartottam kész Veszfémi győzelmét, jó parlamenti beszédeket hallottam tőle, magyar György televízió szerepléseiből mindig sokat tanulok. Ebben a dologban viszont mélyen nem értek egyet velük, az Orbán rendszer megbuktatása nem technikai, hanem politikai kérdés. Nem Orbán kormányt, Orbán rendszert írtam. Az Orbán rendszer, ami rendszer, nem demokrácia. Miért szeretném megszabadulni tőle? Egyfél azért, mert önkényúralom, másfél azért, mert önkényúralom. Amilyen önkényúralom? Egy néhány évvel ezelőtt az Élet és Irodalommal megjelent cikkemben az Orbáni önkényúralom jellemzéseként három tulajdonságot, a nacionalizmust, egyféle az etnikai alapú nacionalizmust, másfelől az Európai Unió ellenességet, az antikapitalizmust, tűkés verseny ellenességet és a szociális kirekesztés jelöltem meg. A nagysikerű menekültelenes politika a nacionalizmus és a szociális kirekesztés össz, ügyes összekapcsolása. Az Orbán rendszerrel csak úgy lehet felvenni a harcot, ha a politikájának ezekkel az összeteívőjével szemben is fellépünk. Csak hogy ez a három politikai összetevő a jobbik politikájának is összetevője. Jobbik is osztja a Fidesz trianonozó nacionalizmusát, osztja a Fidesz antikapitalizmusát és osztja a szociális kiregesztést is. Nem évekkel ezelőtt, hanem idén állt el a jobbik azzal, hogy ne legyen választójoga annak, aki nem végezte el a nyolc általános vagyis a legelesettebbeknek mindenkel előtt a cigányoknak. Nem évekkel öt, hanem ezekben a napokban is bűncselekménynek minősítette a jobbik a bankok devizahitelezését. Nem évekkel öt, hanem most állt elő egy jobbikos képviselő a parlament plenáris ülésen azzal, hogy tisztelni kellene olyan hazafiak emlékét, mint Héjas Iván, Prónai Pál vagy francia kismihája. Aki nem tudná, ők a fehér terror aktív szereplői voltak. A jobbik a menekült kérdésben ugyanazt képviselő, mint a Fidesz, ugyanúgy hazárállamnak tartja azt, aki nem követi az ő nacionalizmusokat. Aki bármilyen értelemben együttműködik a jobbikkal, az nem tud Ittelesen fellépni az Orbán rendszer ellen. Szerinte annak sem volt érte, hogy bármilyen parlamenti kezdeményezést a Jobbikkal együtt írtak alá a demokratikus pártok képviselői. Nem ért annyit egy vitanap, és soha meg nem alkuló vizsgálóbizottság, hogy a Jobbikkal közösen kezdeményezzék. Írt a Bauer Tamás november 23 án 061-489-0999 és 0636771161. Bátortalanul arra kérem önöket, hogy legyenek aktívak. Segítsenek a bombázó tisztnek. Down on you No man has fought Under pressure The guns are building down It splits a family in two Puts people on streets Nem járok osztálytalálkozókra, néztem azt a nagy várakozást, vagy tapasztaltam, ami a mostani találkozó előtt volt, olvastam az e-maileket. De azt hiszem, egy pillanatra sem bizonyt el, hogy nem megyek el, hogy jó döntést hoztam-e, vagy sem, nem tudom, nem voltam ott. Terep egy osztálytársam Facebook ismerősnek jelölt, elgondolkodtam rajta, aztán nem jelöltem vissza. Küldött fényképeket nekem vagy mindenki másnak az osztálytalálkozóról, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy a Pongrácz Laci-t megismerem, a majdik évát megismerem, de ez az ember, ez kicsoda. Turn away from it all, like és nem hagyjuk nyugodni, hogy előfordulhat-e, hogy nem a pincért látom, aki valamilyen ismeretlen okból nem pincérnek van öltözve. So, tényleg egy osztálytársam, ránézek, és... Soha nem fogom elfelejteni, egyszer beszéltem a Csomkics Kareszal, aki akkor már régóta volt Spanyolországban, és valamit édes fiamnak szólítottam, és ő egy pillanatra kiesve a beszélgetés fonalából, majdnem azt mondta, hogy édesapám, de egy pillanatra azt hitta, hogy, hogy én az apja vagyok. Nem tudom önnek jól elmondani, ez egy egészen hihetetlen pillanat volt, talán néhányan visszaemlékeznek rá, vagy csak engem csal meg az emlékezetem. Így voltam tegnap azzal, hogy hogy fordulhat elő, hogy én egy osztálytársámat nem ismerem meg. Egyáltalán egy sor esetben, amikor nézem a televíziót, és abban olyan embereket látok, akiket régen láttam, először az idő foggal foglalkoztat, és nem is az, amit mondtak. Pestin az Zita sokkal többet öregedett... Az elmúlt időben a szememben, mint Heller Ágnes, aki ugye némileg mumifikálódott, mint ami egy bizonyos életkorban az emberekkel megtörténik, és aztán tovább mumifikálódni már nem nagyon lehet. A gesztusaik, a hangkordozásaik nem változtak, maga a jelenségük sokat. Ellerágnésnek a lendülete az teljesen lenyűgözött. Meg hát az a logika, amit elmondott, az is hatott rám. Valójában monológot mondott, nem kérdésekre válaszolt, bár odafigyelt káman és válaszolt. Kálmán olgára és most. Ugye olyan dolgokról beszélek, amelyeknek az én életemhez semmi köze nincs. Arról kéne beszélnem, hogy mit csináltam tennep a barátnőmmel, a lányommal, hol volt a moziban, egyebet. Ehhez valami olyan színházi előadásról beszélek, amiről önök azt kérdezhetnék, de fiala maga örökké, ezzel foglalkozik maga micsoda. Egyre felhívnám szívesen figyelmüket, hogy kerüljenek elő. Jó, tehát ez a műsor ez alapvetően mégis egy beszélgetős műsor, kitöltöm én az időt, de. Hát ugye ez meg az a van összefüggésben, hogy én milyen várakozással voltam a szeptember iránt, amikor elkezdtem a kéfejáncsítést, egy tízes skálán minimálisan se csalódtam. Azt tölti be az életemben ez a műsor, amit szerettem volna, de nem minden szempontból, abban a formában, ahogy szerettem volna. Hogy hány hallgatót vesztettem el a két rádióállomás között? Fogalmam sincs valószínűleg sokat. De annyira nem sokat, hogy tegnap megint az a nap volt, amikor Sivicska Lajos úgy gondolta, hogy beszélgetni akar az emberekkel, hogy ez Kálmán Olgárló azért jut az eszembe, mert... És hát ugye így jut eszembe a rádióról is. Ugye ennek a rádiónak, ez egy alapítványi rádió, hogy nincsenek úgy tulajdonosak, mint máshol. A rádióval való találkozásaim az elmúlt időben szinte megszűntek, ugye olyan közösségi események, ahol megpróbáltam őket rávenni arra, hogy fogadjanak be és lehessen reggeli rádió műsoron fogyott váltak, vagy nem volt ilyen jellegű beszámoltatás, vagy beszélgetés megfelelősz aláhuzandó. Talán csak engem fogalkoztatasz, hogy mi lesz után. És itt megállok 061489 09999 es 063677116, egy zenei szerkeztek egy eléggé alkalmatlan pillanatban, de dugják elő az orrókat. 061489 09999 és 063677116, Heller Ágnásnál tartottam, Káván tartottam, és nyilvánvalóan volan Simics is felé haladok, mint tulajdonos felé. És ugyanez meg fog történni Róna Egonnal és Dobrev Klárával, ott pedig a hídgyülekezet és Vábi András. Jó reggat! az Isten, jó reggelt! Elődugtam az orromat! És mivel kapcsolatban? Hogy hétfőn, csak nagyon kismértékben voltam részes ennek a közlekedés káosznak, ami következett. És nekem ilyenkor mindig az az első gondolatom, hogy te jó ég, így akarunk olimpiát rendezni. <tos> Igen. Igen, mert a szeretet és a dolog fontossága úgy hat ránk, hogy elfeledkezünk erről. Igen. Igen. Jogos felvetés. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice... Néztem Kálmán holgát Heller Ágnessel, és az utat az eszembe, hogy vajon látta-e és hallotta azokat a beszélgetéseket, amelyek a tulajdonosával zajlottak. Részint az ATV-ben, Molnár Fruzsina révén, részint pedig az RTL klubban. Tudják, Simicska Lajos hiteltelenségét alapvetően az, tehát az egész pacák nem stimmel. Azt tudják mit meghallgatom előbb önöket két dolog nem fér össze a fejembe amit tett két különböző napom de egymást követő napom nem vizsgáztatom önöket és nem tesztelem önöket kíváncsi vagyok arra hogy gondolnak-e ugyanarra mint én nem formai dolog, bár látszólag az. 061, 489, 0999 és 063677161. Közben bereptem őtnek zeneként a Dire Straight-et, aki legutóbb játszotta a Maniford Nashinkot, és teljesen oda voltam őt, és a, a lányom megkérdezte tőle, hogy ezek kicsodák. A lányomnak talán még az, itt talán nem. Most a belőszínármű jön. 0614890999 és egy Simicska Lajos és a Nem Stimmelés. Megtennék azt a végtelen szívességet, hogy előkerülnek? Nem muszáj. Ment hazafelé Veszprémbe Simicska Lajos. Meglátott egy soros plakátot, és ráírta a szokásos szövegét, Orbán 1. Hátérben látszik talán egy fekete Audi. A fotó valószínűleg nem szelfi, vagy nem valószínű, mert túlságosan nagy darab látszik a plakátból, és Simiska Lajusból valakit tehát ismét lefotózta. Magát a szöveget ő írta erre, vagy sem, nem lehet tudni. Videó nem készült. Simicskola is mosolyog. Ez talán a 444.hu fedezi fel, hogy hol már nem emlékszem. Ha segítenek, megköszönöm. Másnap pedig hilatkozik, ATV-nek és az RTA klubnak, ami egyébként azt is jelenti, hogy valamilyen módon nyilvánvalóvá teszi a sajtó egy részének, hogy hajlandó kérdésekre válaszolnak. És ez az a pont, ahol a dolog nem stimmel. Már nem stimmel, ott se... Tehát végül is, hogyha az ember plakátot átfest vagy grafitizik arról, banksit is beleértve, de ha rosszak az ismereteim, akkor javítsanak ki, nem készít fotót, ott van a késztermék ha akarja, aláírja, ha akarja maga a kézjegyet, tehát ahogy csinálja, az magáért beszél és az emberek rájönnek arra hogy az Orbán egy g az nem lehet más felírása, csak a simicskái. én biztos nem ismerném fel a simicska kézírását, de ha aláírja akkor, vagy azt gondolom, hogy őtette, vagy azt gondolom, hogy ez egy hamisítvány gondolják el már érdemes lenne Simicsket hamisítani. Ugye lesz hívészeti alkotás az Orbán féle kormánypropaganda által létrehozott soros plakátból. A Kristiznél és a Szedubinél lehet majd elárveresztetni. Tehát nem elég, hogy ezt megteszi útközben a dolog teátrális, hogy lefényképeszteti magát, az végképpen teátrális, és az, hogy másnap nyilvánvalóvá teszi néhány csatorna számára, hogyha egyébként vannak kérdéseik, akkor válaszol rá, abban van valami mérhetetlen mesterkélt. Végnéztem a Molnár Fuzsinnának, ha jól mondom a nevét, adott interjút, ami a maga nem páratlan. Fruzsinának az édesanyját ismertem alapvetően jól, de őt ismertem őt is, idővel lett riporter. Mentségére legyen mondva, hogy valószínűleg visszahívta őt Simicska Lajos, és őt ez teljesen felkészületlen lérte. Hát még mennyire felkészületlen érte az, hogy egy ideig minden kérdésre válaszolt, hogy ezek a kérdések ezek mennyire voltak válaszok a szónak abban az értelmében, hogy hány óra van öt, Uh, az egy másik kérdés, de nagyon készséges volt, és azt lehetett látni, hogy a másik oldalt ez teljesen felkészületlen, érti, mert hogy hát nem készült kérdésekkel. Volt neki két vagy három kérdése, de hogy utána a is nem azt mondja, hogy ennyi, azt jó napot. Ez felkészületlenül érte. Egy nagyjából 6-8 vagy 9 perces videóban az ATV hollapján. Beleértve, hogy ott közben van egy vágás is benne, tehát a beszélgetés aztán még ennél is hosszabb volt. Maga az, ami ennek a sürütményi, azt talán két percbe belefér. Ahol rá lehetett volna benni is, hogy legyen konkrétabb, az az RTL klub. De egy kurva nyilatkozik szerintem. Tehát az is kurvaság volt annak idején, amikor, és most is, amikor van egy történet, és akkor azzal végirócsózzák az összes TV állomást, ugye, annak idén kezdték a napkeltében, aztán átmentek a Mokkába, aztán átmentek a reggelibe, aztán nem tudom, hova mentek, hát ugye nagyon sok csatorna nincs Magyarországhoz egy kis ország. Ebben ma a páratlant az ATV és a Hír TV alkot, amikor Bárándi Gergely hol az egyikben van, hol a másikban van, és mondja az ugyanazt, ennél jobb már csak a Mészáros Antónia volt. Oké, okay, rendben van, UNICEF és gyereknap volt, de őnek is sikerült egy nap megjárni a mind a két csatornát. Hallgattam Simicska Lajost, és próbáltam rájönni, hogy ki ez az ember. Közelebb jutottam hozzá az RTL klubártal, de hogy egy Woody Allen filmet idejezzek, kerestem volna a szemüvegemet, mert nem találtam a kontúrokat. Másféleképpen zajlott ez velem az ATV-t nézve, ahol senki nem cáfolta. Tehát 60 ezer SMS-n az életben nem érkezett a heti naplóhoz. Valaki azt kérdezte, hogy a Swábi visszatére erre a következő héten, hogy mi történt, de senki nem tudott hitelt érdemlő bizonyítékkal előállni azzal, hogy mozgósítás történt a hídgyülekezetnél. De mind a két csatornánál, ha dolgoztam volna, mint hogy nem dolgozom, valószínűleg másnap Mielőtt nekiálltam volna a tevékenységemnek, azért megpróbáltam volna utána járni annak, hogy lent az alapzatban mi is történt. Itt a civil rádióban, ez alól zövében fel vagyok mentve. Sajnálom, hogy nem érdekli önöket ez, amit mondok. 0614890999 és 0636771161. Azt is értem, hogy az, hogy nem érdekli, az nem biztos, hogy igaz, mert attól, hogy nem telefonálnak, attól még hallgathatják, de én mégis beszélgetést kezdeményezek, és az jut az eszembe, hogy amikor a koncerteken tapsra biztatják a közönséget, néha még én is tapsolok, amik pedig felállnak, akkor ritkán szoktam ülve maradni ennek az analógiáján, de lehet, rossz. 061 489 és 06-3677-1161. Ma a 2017. november 29-én Szerdán 8 perccel 8 előtt. Eszembe, aki fél lábbal áll a rinocéros hátán és lefotózzák a nagy vadelejtését. Van mikrófát. lenne jár. A, a, a nyilvkóvataiban pedig szóval mindig az a nagy kérdés, hogy itt most valami nagyon professzionálisan és felépített folyamatnak egy újabb lépcsőjénél tartunk, csak még nem tudjuk hova visz a lépcső. Mindenkinek lehetnek prekoncepció, de tudni nem tudhatja. Vagy pedig egy ilyen teljesen esetleges tevékenység, amit én, bár ugye nem is velem közelről, a Simicskáló kevésbé feltételezett. Igen, én tegnapig nagyjából osztottam azt, amit ön gondol. A tegnapi megnyilvánulásai után, amikor láttam Gulyás Gergely hihetetlen, cinikus, rá igazán nem jellemző meggyúj... megszólását, mely szerint Simicskáló és ideggyógyászati eset, ezért a Fidesznek nincs miért megszólalnia. Én nem gondolom, hogy ideggyógyászati eset, de nem biztos, hogy távol állt tőle. És azt gondolom, hogy amit ön feltételez, vagy talán feltételez róla, az nagyobb mértékben van összefüggésben a vágyaival, a politikai vágyaival, mint a realitással. Hát én, én elég mondtam azt, hogy, hogy hova vezet a lépcső, arról fogalmam sincs. Nem, ég... nem, de a tegnapi én végignéztem az összes megnyilvánulását. egyébként én is. De én az összeset megnéztem, mind az RTL klubot, mind pedig a, a, az ATV-t, és valami nem stimmel ezzel az emberrel. Tehát meggondolom, hogy, hogy nem stimmel. Úgy nem stimmel, mint amikor valakit megütnek a ringben, és utána kúvályog. Vagy mint valaki, akit elhagy a szerelmel, és utána nem találja a helyét. Ez az ember, ő az én véleményem szerint a tévedés közepes kockázatával nem találja a helyét. Hmm. Én nekem az, az volt az első gondolatom, amikor hallottam nyilatkozni, hogy egyáltalán hallottam-e már-e az ő hangját, akármilyen vonatkozásban. Ugye sokáig a képét se lehetett látni. Aztán megjelentek képei, aztán az ominózus napon egy csomó írott interjú megjelent, de, de nekem azulott be azonnal, hogy én még soha nem hallottam Simicsala őt a hangját, és most a hangját is lehet hát hallani. A génapon nagyon sokat beszélt, a génap után, de még egyszer mondom, szerintem ennél sokkal jelentősebb az, hogy nem, nem, tehát mint, mint aki nem, nem egészen tudja, hogy hol van. Lehet, a, ez, ez merőben, hogy nem kihülesik a, a bennem fölépült Simicska-Lajos képen. Igen, csak az ez a, nem, a, a, a, a, a ezt nem... nem kell, hogy legyen. Hát hiszen, erről van szó, viszont, erő van szó, hogy azért a beszélgetésünkben mégiscsak afelé kéne haladni, hogy egy reális Simicska kép legyen. Tehát, hogy ő ragaszkodik a saját Simicska képéhez, akkor ám tegye. Én egy folyamatosan változó Simicska képpel rendelkezem, és egyre jobban el vagyok szomorodva az ügyben, hogy, hogy ahogy halad előre az idő, az a Simicska kép, ami él bennem, egyre kevésbé kelti fel az érdeklődésemet, de például elkezdek jobban aggódni Kálmán Olga iránt, hogy ő, Simicska Lajos, egy Fidesz győzelem, adott esetben kétharmatos Fidesz győzelem esetén fenn akarja el tartani azt a médiabirodalmat, amely média birodalom valójában azt az űzavart szolgálja ami bennem van. benne van. most majdnem azt mondtam hogy ami bennem van, de engem még egyre egy, egy média nem szolgál. 0999 és egy Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Azt gondolom nem volt véletlen a zene választása ehhez a Orbán, Orbán Simincska témához. Nem láttam, a, nem láttam a, az interjút, amit említett és mondta, hogy a hölgy nem volt felkészült, nem kérdezni. Biztos, az ismeri a, biztos ismeri azt a szituációt, tudja, ez az alaptörténet, ez a búcsúzik a kedvesétől, de nem indul a vonat. Egyre hosszabb időt telik el, és ezt csak azt érzékelik, hogy önök, aki nagyon szeretik egymást, hogy nem tudnak miről beszélgetni. Nyilvánvalóan ez egy analógia, de a riportert meglepte Simicska rendelkezésre állása, és hát nem nagyon voltak kérdései. És azt a kérdést föltette, amit szerintem egy éves korunkban a legelső kérdés, amit megtanulunk, hogy miért? Fölírja, hogy Orbán egy cícsirít, Meg Igen, igen ebben az volt a válasz, hogy az a feszültség, ami ezzel kapcsolatban élt benne, ez, ezt ezáltal könnyített magán, és most ettől vidám. De nem az, hogy miért írja föl, hanem miért, miért gondolja azt, amit oda fölír. Engem az érdekel. Ez látja egy jó kérdés. Ezt nem kérdeztem. És alapvetően a, a történetben engem az zavar, hogy én nem, nem érzem jól magam egy olyan országba, ahol, ahol választóként ahhoz kell statisztálnom, hogy, hogy vezető oligarchák, vagy média tulajdonosok, hát ilyen napközi szintű... Nézd, azért is van tökéletesen, az azért tökéletesen média. ütötte a fején a szöget, mert hogy volt egy lakossági meghallgatás, vagy nem tudom, közmeghallgatás, vagy micsoda, ott, ahol Mészáros Lőrinc polgármester és ott állítok nagyon kevesen jelentek meg, és jelen volt a sajtó, köztük a 444.hu, ha jól emlékszem, és némi vonakodás után Mészáros Lőrinc fogta magát, és hajlandó volt a 444.hu-nak válaszolni. Ha azt kérdezi tőlem, hogy minőségileg volt egy különbség Mészáros Lőrinc és a Simicska megnyilatkozásában akkor csak liberális felsőséggel tudok a Simicska mellett szólni, ami abban lenne összefüggésben, hogy a Simicska összefüggőben és logikusabban beszélte a semmit, mint Mészáros Lőrinc, aki nagy valószínűséggel nem járta ki az egyetemet. De hogyha ezt a liberális felsőséget nélkülözném, és mindjárt meg is szüntettem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy gondszegel. Tehát valami olyan üres, csak az egyik az lefelé tart, a másik fölfelé tart. Nézze, az volt talán a különbség, hogy Simicska Lajos először beszélt arról, hogy neki ebben a kialakult helyzetben felelőssége van. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jelentős dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt igazi átélés a hangjában, tehát az, hogy ez a felelősség ezt ő hogy éli meg, és hogy ezzel kapcsolatban ő mit gondol? Uh, cselekedni, hogy ezért tartja fenn a médiabirodalmát, erre talán lehetett volna kérdezni, én nem tartoztam közéjük, de ez egy kulcsmotívum. Ez az angyali ártatlansággal nyilatkozó Mészáros Lőrincről nem volt elmondható, akinek halvány lila nincs, hogy most 60 vagy 80 milliárdja van. Ha van neki 20 ezer alkalmazottja, azt se tudja, hogy milyen közbeszerzéseket nyer, de nyilvánvalóan nem Orbán Strómanja, ha most nagyon cinikusak lennék, akkor azt mondanám, hogy az Orbán két strómanját hallottam, egy lefelé áldozót és egy felfelé áldozót, és akkor ugye a vicc úgy szól, hogy két zsidó vannak kéményben, és az egyik azt mondja a másiknak, de alapvetően mit keres két zsidó egy kéményben? Tehát hogy létezhet az, az, amit ön megfogalmazott, hogy Magyarország médiastruktúrájának két meghatározó eleme, két oligarchából oltott uh, stróman legyen és akkor az ember megáll, megdermed, és csak értelmetlen mondatokat tud mondani, mintán azonban ön telefonált, és jó elvettem öntől a szót, most visszaadnám, ha, ha reflektál, megköszönöm, elnézést, ha hosszú lettem volna. Hát, csak, csak annyit mondanék, itt a legeslegutolsó utolsó mondatára válasz, hogy hogy lehet ez, hogy, hogy azt mondom, hogy nem véletlenül ezt a, ezt a hatalom gyakorlói, vagy jó, csak azt értem, meg, hogy ha gyerek olyan iskolába járna, ahol ilyen lenne a magyar tanár, akkor vagy bemenne az iskolába, hogy cseréljék le a magyar tanárt, vagy előbb-utóbb azt mondaná, vagy a matematika tanár annak a függvényében, hogy a gyerek hova akar menni egyetemre, kiveszi, mert így nem fogják felvenni az egyetemre. Na, igen, igen, ezt, ezt mondjuk, Miért viseljük el azt, ami elviselhetetlen? Lehetne két minőség is, Most még cinikusabb volt, mint korábban de két minősíthetetlen strómannal. Hogy a kurva életbe lehet így léteznünk? Hogy létezik az, hogy akik ide... Be... Tehát, hogy ez, ez, ez, ez ennyire subjektív és mások nem így érzik? Vagy hogy lehet ezzel együtt élni? Én azt mondom, hogy nagyon sokan érzékelik, de a jelenlegi... Hát... Tudja nagyon jól, biztos elmondták már sokan, hogy a jelenlegi választási rendszerben... De nem a választási rendszerről beszélek, a közérzetéről beszélek. Hát a közérzetem az olyan, hogy, hogy én most már azt hiszem harmadik éve nincs olyan hónap, hogy nem, nem fűzem a, a feleségemet, hogy költözünk egy demokratikus országba, mert én nem akarok itt élni. Sajnos ő nem mobil. Ilyen a közérzetem. Én csak nem felejtsen, hogy én egy ilyen... Egy ilyen vizéből jelentő matróz vagyok, mit csináljak akkor, amikor ugye érzékelek valamiféle mozgolódást a legénységnél, de korán se azt, mint amit szeretnék. Nem egyébként az egyetértés, hanem a párbeszédet, vagy legalábbis a reakciót, ami az árbóckosárban van, és ami aztán a motorházban. Hova akarna menni? Én több évet dolgoztam az Egyesült Államokban, és és az, a, az az út meg is van, várnának vissza, de, de hát És a feleségem nem mobilitás, az miben áll? A családja miatt. Ő is kint volt velem egy évet, tudja, hogy, tudja, hogy ott hogy lehet élni, tudja, hogy hova mennénk, nem ismeretlen, de, de hát főleg az édesanyja és a, és a testvére családja miatt nem, nem mozdul Meg tudom érteni, én csak én tudom, én tudom hogy, hogy hibázunk. Könnyen lehet. Nem, nem mernék, tehát hogy mondjam, nem tanácsot adni. hát né Nézze van három gyerekünk, és, és nekem nem mindegy, hogy ők, ők hogy hol nőnek fel. Nem, nem az anyagiakra gondolok, mert, mert nincs, nincs problémám, és, és megélünk, hanem arra, hogy, hogy, hogy egy oligarha és Stróman diktatúrában őnek. És, a, sző, az a, a, az ugyan, az és mi van szalakát akkor, hogyha mi valójában szalakát. három oligarcháról beszélünk, mert van két álstróman oligarcha, és van egy igazi? Hát van, van, azért, van azért több, de... Nem úgy értem, hanem maga, aki az egész piramis csúcsán ül. Hát ez, akkor ez, mi? Számom, ez számomra kétségtelen tény. Erről engem nem kell meggyőzni. Hát akkor ennek van jelentősége. A másik kettő csak következmény. ha így van Aval együtt lehetne egyébként felvilágosodott abban a világ de... valamivel hamaran fogom felhívni Gyurcsány Ferencet mert majd kiderül hogy tényleg sok mondandóm van el számára vagy sok kérdésem és aztán kiderül hogy neki is van -e sok válasza 0614890999 és egy 0636771161 telefonszámot ajánlok annak, hogy segítsenek a helykereső árbuszból jelentő matróznak. Sokszor eszembe jött... A Doszpodnak a Dörner interjúrja, ami nem sikerült elég jól, ha jól emlékszem a szereplőkre, a Dörner biztos, és akkor felvetődött az, hogy újat kell készíteni, és a faragóid azt mondta, hogy hozott anyagból dolgozunk, és nincs új riport, és ez kell tudni megvágni. Honnan jut eszembe, hogy az emberben benne van, vagy benne ott van az újrakezdés, mármint, az egészet újra, mint a gazdák vagy nem kinevet a végén velem, amikor az embert kiütik, és akkor kezdi előre, hogy Istenem, hányszor játszottuk ilyet hármasban anyámmal. Nem tudom, hogyha még egyszer nekiállnék, akkor, akkor mit csinálnak. Egészen penetráns volt ez a Mészáros Lőrinc féle, tehát ott ül egy angyali nyugalommal ülő ember, egy angyali békével rendelkező, mosolygó ember. És olyan iszonyú dolgokat mond, hogy gyakorlatilag az ember másodpercek alatt, a szabad ég alatt találja magát, mert nincs az a plafon, ami ne szakadna le. Ha azt kérdezik tőlem, hogy milyen jelentősebb, hogy oligarha, oligarha, vagy hülye oligarha és okos oligarha, tudják mit? Válaszoljanak. Olyan lényeges az, hogy egy olig egyáltalán az, hogy oligarha van, vagy az, hogy egy oligarha legyen okos? Mert ez igazán ciki, az nem az oligarha, hanem a buta oligarha. Nekem erről van különbejáratú véleményem, de hát, ha valaki ez így Bár megmondom is szintén, annélkül telefonálnának, szerintem a annak a jelentőség, hogy oligarha az, hogy aztán okosebb vagy buta. választanom kéne Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc között, akkor azért választanám Simicska Lajost, mert benne felfedezni vélem azt a felocsúdó fiatalt, aki nem, azt a felocsúdó ötvenest, aki azért most azért reális közelségbe került ahhoz, hogy találkozzon egy 18 éves fiatalemberrel. Mészáros Lőrinc közel távol nincs ehhez a 18 éves fiatalemberhez. És Önök? Önök potenciális 18 éves fiatal emberek? 061-489-0999 és 0636771161. Szerezzenek már nekem valami sikerélményt! 061 489 és 0636771161. ma 8 óra 11 perckor 2017 november 29-én Csak elhoztam a Csak elhoztam a novemberreint Nem kapacitálom többet önöket, ha telefonálnak jó, ha nem, akkor felhívom Gyurcsány Ferencet, és egy Gyurcsány Ferenc utáni beszélge, ut, után beszélgettünk-e, vagy az véget ér a műsor, hát honnan tudja minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Szeva, soros ügynek! Such a long, long time trying to be. Ugye a soros ügynök is gyakorlatilag olyanná válik lassan, mint a gyümölcs szó, amit gyerekkoromban minél többször kiejtettem egymás után, egyszer csak elvesztette az értelmét. A soros ügynöknek ma már nincs az. Szülemben értem. Nem tudom, mit jelent. Talán valamikor tudtam. A gyümölcsről tudtam. Alma, Körte, Narancs, Soros ügynök, Stosnácsak. A 0614890999 és 0636771161. Györeged. Györeged, én is uh, Simicskát választottam. Bele kéne beszélni a telefonba. Hall nem hallottam. Hallottam, hogy Simiskát választottad, de miért? Hát mert szimpatikusabb, mint a bészáros. Hát hogy szimpatikusabb, azt nem várítanám. Hát, ha kettő közt kellene választani, azért, mert lehet, hogy ez már úgy gondolná, hogy már, már nem csinálok ennyi moslébságot, mint amennyit most csinálok. Vagy csináltam. Lehet, hogy ez már bukfencet vetett volna, azt mondaná, hogy elég ennyi. Mondanám hogy, más... mondanám, hogy értem, de túl fáradt vagyok ahhoz, hogy ne legyek őszinte, nem értem, amit mondok. Figyelj. Először is ez a pályaudari hasonlat, ez annyira tökéletes, hogy ibavős lettem tőle, emlékek túlzultak fel, és igaz. A második meg lehet, hogy egy hülye, az inkább praktikus is. Nézd, a hülyét, nem, téved, a hülyét már akkor lehet alkalmazni, amikor a praktikusan meg, megalkottam azt, amit a hülyével már csak műveltetni kell. Igen, de én a későbbre gondolok, tehát később jobban jöhet, mint egy okos. Nem biztos, nem biztos figyeljen, a királydrámák alapján még leszúrhatja egyik a másikat, és nem feltétlen abban a sorrendben, ahogy ezt gondolja, és ugyanez megtörténhetett volna a másikkal. És én csak azt gondolom, hogy mintha ez nem egy színdarab, ez Magyarországon nem történhetett volna meg, és ha azt kérdezi tőlem, hogy annak idején a politikai bizottságban a lévő háborúk azok mennyire emlékeztetnek erre akkor egyrészt azt mondanám, hogy ebben hozom, mert kéne gondolni, és saját magamnak tettem fel a kérdést, de valami azt suggyi, hogy nem ugyanez. Ebben van valami olyan amit amire én azt mondanám, hogy az osztálytársaimtól elnézés kérek, hogy egy másik iskolába szeretnék menni, de ahhoz innen el kéne mennem. Értem. Ez is ugyan. Köszönöm. Értem én a tudás csak hát honnan tudjuk, hogy tudás nem lesz szörnyű tulajdonos, ugyanolyan tulajdonos, mint a Simicska, mint Németh Sándor, vagy Mészáros Lőrinc. egy és egy Ugye hajnalant hallgatom önt, annál korábban szoktam hallgatni a Láncfizáldiót, és amikor a azt mondják nekem, a levente egy úriember, hogy LMP és MSP és Libbany. Önnek azt mondják, hogy Soros ügynök. Egy bonyom Délután hazajön a 9 éves kisfiam, és megkérdező hogy ki kicsoda. Mit mondjak neki? Köszönöm. Addig, amíg ez egy sporadikus jelenség, addig nincs jelentősége, hogyha ez egy tömeg válik, akkor van jelentősége. Közben kaptam egy SMS-t, amit szeretnék felolvasni, ami arról szól, hogy az ATV-ben is szóba került ez. Megkérdezte már, mint tudjuk, Molnár Fujina, akkor kezdett el habogni a diktatúráról a reklámadóra. A reklám aduló meg, hogy ő demokráciát akarta annak idején tehát nem csak az a klubban hangzott el. Ne telefonáljanak már, mert én fogok telefonálni. Lehet? Az argentin járó talán többet lehetett tudni eleve annál, mint amed közreadtak, hiszen utól a kiderült, hogy a kapitány elmondta, hogy víz tört be a szellőző aknán, és füst volt és tűz, de átmenetleg elfolytották, és volt arra remény, hogy visszaérkezik. Oda, ahonnan elindult, vagyha nem is oda, hanem, hanem hogy fel tud jönni, és a személyzet nem hal meg. Um, és én valami ismeretlen okból ne kérdez, hogy miért hirtelen ott éreztem magam az Argentin honvédelmi minisztériumban, vagy hadügyminisztériumban, ott éreztem magam a hajón, és ott éreztem magam a hozzátartozóknál. Ez a képességem ez mindig is megvolt, ha most nagyon elemezni akarnám, ebben az érzékenység épp úgy megvan, mint a menekülés, hiszen egyébként normális ember csak saját magával foglalkozik, amikor az ember ilyen mértékben érzékeny, abban benne van az, hogy milyen mértékben nem vállal magával azonosságot, és próbál más helyzetben elképzelni, helyzetben elképzelni magát, csak hogy abban ne kelljen, mint amiben van. Az a kérdésem, hogy tegnap este azt történt velem, és az éjszakai SMS-eim mögött is ez van, hogy elkezdett tágulni a világegyetem, Egyetem, ugye olvastam kivételesen, aztán elkezdtem felkészülni a mai napra, aztán hirtelen úgy éreztem, hogy fél óra már kevés lesz meg, hogy miről fogok én beszélgetni azokkal az emberekkel, akik rendelkezésre állnak, mert a hallgatóim, akik nem tudom, milyen számban vannak, mostanában eléggé passzívak, bár néha nem, és Egyszerre túldult rám mindaz az internetről, ami, ami a mai belpolitikával kapcsolatos, mindegyik megérintett, és egyszerűen csak teljesen elveszettnek érezte magam, ilyen máskor is előfordult velem, és azon gondolkodtam, hogyha a realitás érzéken működik, akkor mit fogok arra a kérdésemre válaszolni, hogy milyen a helyzet most Magyarországon, Miközben azt eldöntöttem, hogy nagyobb mértékben költ le, illetve azt érzékeltem, hogy nagyobb mértékben foglalkoztat a munkám, mint amilyen mértékben kellene, és valószínűleg egy szerencsésebb arány mellett ez az egész nem foglalkoztatna így. Néztem a feleségedet az ATV-ben, és abban egyetlen egy dolog ragadt meg bennem és Tudod, ez mi volt? Láttad? Nem. Láttad? Perce, perce. Elkísérted, vagy egyedül ment? De, de, de is egyedül. Miért dehogy is, te előbb volna vele? Te képzeld el, én vele egy időben a hírtévé lett volna, nem lett volna lázas. <gül> Beteg vagy? Megint? Most, most jövök kifelé, és szerintem hónakra rendben vagyok. Tegnap még lázasan tartottam eladást jó magyarúváron de elment a el három napom. Hány a lettünk volna. Tehát a, a tetej az 38 volt, aztán most már úgy rendben vagyok. Most. Jó Gyógyulást. Kösz! Hogy... Tehát akkor láttad. Persze. Megmondod, hogy szerinted melyik részt tetszett nekem a legjobban, és nem feltétlenül. Fogal fogalmam sincs. Hát amikor. Is, sincs. Pedig hát lehetne. Az a részt tetszett. Hát... a legjobban, amikor azt mondta, hogy hát mi nem véletlenül szeretjük egymást a Ferivel, vagy nem véletlen vagyunk egy pár a ferével, mondta. Ez valószínűleg igaz. De hogy volt egy ilyen mondat? Minden bizonyál. Nem elemeztem ennyire. Én is elemeztem. Figyelj, amikor az ember... Ha jó, tesz... hát nézd, neked megakadt, nekem nem. Hát tudod, én ezzel a lányal élek, mint te a Krisztával. Hát, eh, neked a mondatai, azok, azok belesimulnak a hit közöpi mert jól ismeritek egymást. egymást. Ha én hallgatnám Krisztinát, akkor időnként szöltünk egy-egy mondat, ami neked már nem is, az így van fordítva is. Jó, a, a, a, abban az érzelmi az, tehát abban, abban megjelent egy olyan elem, amit az emberek ritkán szoktak megengedni maguknak a, a közéleti megnyilatkozásaiban. Tehát a Klára, itt mi van a közélet és a magánélet határán? Van. Igen. Részint a, a pontosan tudja, mert hát okos lány, hogy figyelmet részben azért hoz, mert A az én feleségem, B mert nagyon okos, C mert egyik és másik miatt időnként ütközik a fidesz és szó kimondó, és nekik vegyés. Pacára annak, hogy semmilyen közleti funkció nincsen küzdelük és forgókra jár. Hát ez egy ilyen pókori összetett történet, és a tekintetben meglehetősen és a vagyunk, hogy nem is túl nagy ügyet a nyilvános szereplésekből, többé-kevésbé elmondjuk, amit gondolunk. Igen, Úgy de volt idő, amikor visszahúzódó volt? Volt, hát tudod, van, valami választás tevű történet sőből. Jó, én valójában, az, ugye megkaptad az SMS-emet, valószínűleg ő is megkapta. én azt akartam Meg... kérdezni, hogy miután ő azt mondta, hogy az ez irányú tevékenysége ment a lakossági fórumokon való részvételé csak fokozódni fog 2018 folyamán, azt akartam megkérdezni, hogy nem egy ugyanilyen, de mondjuk egy hetenti történő beszélgetést elvállalna -e vele, majd ez de lenne, szerintem ha... nyugodtan beszélnek vele, mint de én haza igen, tudom. Eh, hazaestem, nem is hol voltam, Moson magyaróváról és beestem az ágyba. Éppen kapcsoltam a telefonomat repülőgépüzemmódról, amikor itt beesett a te, te SMS-et, hogy a akarsz beszélni. De már nem foglalkoztam vele, mert bevettem egy neocitránt, és aludni kellett. A Klára egy órával később bekopogott, hogy felmagyok e még, de már csak morogtam, mert már ilyen fihálomban voltam, és ma reggel beszéltük meg, hogy őt is kerestet, engem is kerestet, és akkor már ő isza fog hívni. Nagy Jó. lány, megoldja. Um, Na minden tudsz, ide sem, a három szobatikainkról. Én... Hát azt nem állítanám, de én sokkal kíváncsi, nem is vagyok. Um, Mekora jelentősége van annak, hogy mi hogyan szivárok ki, amire egyébként utalást is tett. Ugye az, azt mondja, itt, itt van a jegyzők, hogy előttem, az eljáró hatóságok, a NAV, a felügyeletet gyakorló ügyészség az eljárás olyan folyamatosan sziváruktat a kormánypárti sajtónak. Az a baj, hogy az idézésre a kormánypárti sajtó hamarra szerez tudomást, mint én magam, az nagy baj. Azt pedig, hogy ezek után, a, nem, után sem nyomoz a hatóság, sem az ügyészség a szolgálati egy címén, még csak vizsgálatot sem indít, az bűn. Ugye erre visszakérdezett Jegon is, hogy ez egyértelműen biztos, hogy így van-e, az volt a válasz, hogy hát legalábbis... Mi hogyan hatva... tud lenni? Nem tud, mi hogyan tud lenni? Hogyan tud másképp lenni, mint hogy kiszivárog onnan valami? Nem az, hogy De... nincs eljárás emiatt. De hát nem tudunk, tényleg... Nem tértől és időtől függettenek az események. Németországban ezért fölfüggesztik az eljárás idejére az eljáró ügyészt. Azonban. Aztán kivizsgálják, hogy honnan ment ki... Hozzáteszem pontosan, meg lehet nézni, naplózni kell a, a számítógépes fájlokat, a -e kitöltözhatatni. -e. Magyarországon nem nincsen következménye. De hát mihez hozzászoktunk, szóval tudod, alámerülünk, alkalmazkodunk, kérünk hozzá, nem csodálkozunk. Jó, ez De a kiszivároktatás, ez korábban is jellemző volt, ez nem kizárólag a mostani hatóságokra vonatkozik. Ugye, ugye most nem akarsz itt ilyen triangulálni, szokták mondani egyensúlyozni. Nem. Na, nem. hát akkor ide figyeljél. hagyó hagyóügyben, e, meg másügyben a jobb oldal is ki 2009-ben is. Te ma én velem. Nem viccelődöm, de akkor, hogy beszéljünk másról, az milyen, az mekkora jelentőséggel bír, hogy egészen más területről kérdezzelek, amikor Csuha Jordi az ATV-ben megszerez olyan jegyzőkönyvet, amit közben az MSP és a DK nem óhajtott a sajtó rendelkezésére bocsájtani. Fontosak ezek az ügyek. Még a sajtónak az a dolga. E, várjál, hogy is mondta Just, Laci egyszer nagyon régen, nem is tudom, hogy hivatkoztam vala, nem tudom, hogy a bizonyokat. Az a hír, amit el akarnak titkolni, nem, vagy amit nem akarnak nyilvánosságozni. Van egy ilyen típusú szöveg a jussznak. Lehet, nem tudom. Nem tudod. De ebben valami igazság van. és, hogyha pártok között, akár Németországban, koalíciós tárgyaláson, akár nálunk választási megállapotásról, vannak természetszerűleg nem nyilvános megbeszélések, ha arról valaki valamit megtud, az úgy, száll, hát hozzá, száll, a jogi száll, van hozzá nyilvánossát. Azt kérdezem, hogy a két ügy az alapvetően más? Tehát amikor kiszivárok valami az ügyészségről, és valami két párt megbeszéléssel? Hát az... persze, az egyik az egy plusz hatalmi kérdés, amely törvénynyelvéde van, a másik az egy magáni jogi kérdés, tehát a pártok azok magáni jogi szereplők. Ebben teljesen szereplő? igazad van, de ha etikai oldalról nézzük, és nem jogi úgy, oldalról. Teljesen Engem a törvénynek védenie kell, mint tanút. Ezt a részt értem. A én pártonnak a tárgyalásait, bárki mással, akár a kettő magán egy ponton túl nem védi törvény. Szóval tudod, a polgári társadalomnak az a lényege, hogy intézményi jogi korlátok vannak, nem pedig a mi személyes, morális megítéléseink, azok a megpergöntőnek. Jó, hát akkor menjünk tovább, Szintén ilyen ATV <glyönyörű> gyönyörű, mert itt van egy fénykép, Gyurcsány Ferenc... Te mostanában szerepesz az ATV-ben, látom, hogy promotálni kezdted, rendben van, ügyes vagy. Nem, én egyáltalán... De most hülyülök ám, nem é, hogy komolyan és se vett. És sehol, tehát nem... De nincs ne. S... Ne, hogy komolyan vett, János Állos. Néha foglalkoztat. Ne, csipkelődött. Nem, csipkelődött. Azt kérdezem tőled most ATV kapcsán, csak ugye azért is mondtam, hogy kezdjük hamarabb, mert nem tudom eldönteni, mi fontos és mi nem fontos. De majd a válaszot hosszából kikövetkeztetem. Uh, ugye az, hogy az ember hol dolgozik, azért az hat rá. Igen. Um, tenap előtt valamit felrajzolt Simicskalajos aztán tenap megszólalt a médiában és engem elősen elgondolkodtatott az, hogyha én egy olyan médiában dolgoznék, amelynek Simicska Lajos a tulajdonosa, akkor nem lenne olyan érzésem, hogy azért előbb-utóbb valahogy mégis szót a tulajdonosa, függetlenül, hogy ez kölcsönös vágya. A hirtévében, a heti naplóban olyan mérvű SMS esett be a soros terv kapcsán, az ATV-n, ATV. ATV bocsánat, az ATV-n, amit hitelt érdemlő források azzal hoztak összefüggésbe, hogy semmilyen bizonyíték nincs rá, de számra is hitelt érdemlő személyek állították azt, hogy igenis volt egy iniciatíva a hídgyülekezetben arra, hogy legyen igen válasz, de van, aki azt mondja, hogy csak hirtelen felbuzdult a nép, van, aki azt seg, az én szememben ugyanaz. Abszolút. De tudod, Várja a varjónak nem várja a szemét, a média világában van egy kimondatlan és hogyha nem muszáj, akkor a médiazséget szabadon, amely nyomást gyakorol, amely egyfajta politikai vélemény mellett nyilvánvalóan manipulatív módon elkötelezett, mert hogy ilyen-olyan szimpátiák vannak, az természetes, ennél Magyarország sokkal rosszabb helyzetben van, kedetűvel tulajdonossal, befolyásszerző. Kit ismersz jobban, ha egyáltalán a német Sándor vagy a Simics Kalajost? A Németh Sándort. Hát a Németh Sándorral találkozta mélyetlenül háromszor, négyszer. Nagyon kellett. A többet nem mondott, és közben nem tépte meg a ruháját. Nézd. Hát az a, az a önrefleksziónak egy első lépése. a egy pozitív lépés, most mindegyis, hogy mit gondolunk, tényleg azt gondolom, hogy fog ez így maradni. Ő az ellenkezőjét állította. Így bizony. Na, tehát... Az én létezik, bizony, hogy ugyanaz a, a csatorna keresett egyébként meg tégedés és Gábort, ami a svájci bankszámlákat illeti? Igen. És a... jobb az orra etekintetben is ítélte meg reálisan olyan helyzetet, mint én, miközben, úgy mondjam, lényegében nincsen közös pont volna, a személyiség is az egyfajta mentalitásnak, gondolkodásnak, kultúrának ebben az értelemben fogalomává vált. Igen, hát, de van egy tehát. ilyen megközelíthetetlen, egy ilyen, egy ilyen kvázi isteni mi volta, és akkor egy fontos dolog, én múltkor hivatkoztam valakire. Igen, pontosan. Pont, de hivatkoztam valakire, ugye múltkor azt mondta, hogy gonosz, és én azt mondtam, hogy egy meghatározó emberrel beszéltem, akkor ugyanezt mondta, és korrigálnom kell. Ő nem azt mondta, hogy gonosz, ő azt mondta, hogy rossz ember. Igen, igen valakire azt, azt a kifelik hasznot hogy nem jó minőségű ember, de ennél Orbán Viktor rosszabb. Jó, rendben van, csak korrigálni akartam, hogyha meghallok itt fél perc húlva, akkor ezt, ezt legább korrigálni. Ne halljálj meg, Rendben van. E, Térjünk vissza oda, ugye ezek ilyen kurflik, hogy e, az ATV főmunkatársa megszerezte a legfrissebb listát, ami azért ez mindig nagyon furcsa, hogy ő maga írja saját magáról, tehát ugye az atvhu az atv.hu munkatárs azt írja saját magáról, hogy az atv főmunkatársa megszerezte, tehát mindegy, hát van egy olyan állapot, ahol az ember saját magáról egyes szám harmadik szemében beszél, és nincs egy szerkesztő, aki ezt kijavítsa. de azért minden esetre ez nekem is szembeszökő, nem örülnék, ha te így beszélnél magadról, bár lázas vagy, és ez valamit segítene. Ez szerint 55-45 arányban osztják el a 106 körzetet, Budapesten már az együtt és a párbeszéd is számíthat két körzetre. Horváth Imre helyett Újpesten a Dékás Varjú László indulna. Azt kérdezem tőled, hogy később készült egy interjú is veled, az egyébként önmagáról harmadik személyben beszélő főmunkatársal. Jaj, ne légy már ilyen Próbálkozom azzal, hogy ne legyen. A negyedik keletben ugye már megállapodtak abban, hogy az msp ből a napokban kilépett horvát Imre helyett Varjú az önök jelöltje lesz, aki indul. Előtte pedig ugye arról van szó, hogy megállapodás történt arról, hogy a korábbi nyerteseket nem cserélik le, akik egyébként nyertek körzetben. Valójában itt például mennyiben erősíti a kivétel a szabályt? De ha gondolod, akkor, akkor neki futhatsz messzebbről. Tehát, ha érzékeltetnéd Tem, azt, igen. hogy hogyan folyik az alkó? János, hadd kezdjem egy paródi egyszerű kérdéssel, vagy megérzéssel. Gujáns Martizék a mozgalom vezetőjének szervezésében, szeptember végén megállapodott a 7-8-9 demokratikus ellenzéki párt mozgalom egy új arányos választói rendszer. Ugye ezt be tudod, mert Igen. szerintem a hallgatóink is tudják. A dolog mögött az egyszerű logika van, hogy a választói akarat arányosan jelenjen meg a parlamenti képviseletben. Igen. Ez szerintem helyes. De ha ez így van, akkor hogy a választások előtt vannak különböző együttműködések, például az ellenzéki oldalon, akkor, akkor ott is erre kell törekedni, Nem? Tehát, ha működted van félmillió szavazó, most haszabraütő vezeted, meg nyolc ja, Tehát ugye, <Szabra> ütőt... csak hogy, hogy, hogy most leegyszerűsítsem a helyzetet, igaz az a hír, mely szerint a Závez Research adatait figyelembe véve kezdődtek el a tárgyalások. E, igaz az a hír, hogy egy ponton a Závez Research adatai azok irányadóak voltak, így pontos. És elsősorban a, mondjuk, hogy három párt, vagy párt tömörülés viszonyában DKMSP együtt, PM együtt, tehát egy blokkként a legutolsó mérés adatait is jelentősen véve néztük meg, hogy jó, jó, hát hogyha ennyi ember van mögöttünk, akkor ennyi ember hangját kell megjeleníteni majd egy választási együttműködésben, tehát az arányok azok jó. nagyjából hasonlók. Ha, had, hadd legyen kérdezzek legyen? részleteket, ugye az szerepel itt a szövegben, azért ennyi kiszivárogtatás, azért ez már egy kicsit sok. Tehát, hogy kiszivárogtatnak listát, azt értem, de ilyen szöveget nem, tehát ez konkrétan nem igaz, tehát az, hogy a, a, tehát azok a szövegek kiszivároktatott szövegek legyenek, ez lehetetlenség, már maliciózuság, ide oda. Az MSZP és a DK egyetértett azzal, hogy az együttet és a párbeszédet is be kell vonni a megállapodásba. Árnyalatnyi eltérés volt, hogy a DK a mostra szavazott, míg a szocialisták a két párt megállapodása után szeretnék bevonni a tárgyalásokba, Juhász Pétert és Karácsony Gergelyt. Ez meglehetősen pontos, mi a kérdésed? Uh, hát az, hogy ez a kiszivároktatásnak már egy ilyen felső fokad, de ez nem volt kérdés. A kérdés az, hogy ez a, ez vajon ez a különbség, ez miből adódott, és mi a magyarázza? De hát itt mostanában vagyok, akkor részben a normalitástól, meg az empátiában. Tudod, mi is voltunk egészen a párt. 2014 előtt mi azért üzdöttünk, hogy ne hát egy pár száll tessék ezt a megállapodást kinyitni, amikor akkor a MSZP is együtt között volt, és ezt nem felejtettük el. Uh, Kurhalmi Ági 2014-ben, aki most Ági tele van részben jogos szenvedéllyel, nem bitaton el tőle, 56 szavazattal beszédett a 18. kerületben. Mint hogy talán 53-mal nyert, akkor ugye um, Bácska 53? János... Nem, nem, nem, csak visszaemlékszem hogy Bácska János nagyjából hasonló arányban nyert a Gékesüvel nem kell nagy kép is kötni, mert az egyiknek van 10 a másiknak meg kettő. Hát lehet, hogy a 2 döntel dönt el mindent. Sok, szoktam mondani, nem kritikai él nélkül, hogy 11 olyan választókerület volt 14-ben, amit azért veszítettünk el, mert az elempi önállóan indult. Szóval a mi szemünkben nagyobb a bücsülete az együtt PM valahány százalékának, másik oldalra azt mondja az MSZB, hogy legalább ketten zárjuk le, tegyünk rá pontot, aztán nyitottan, utána közösen menjünk oda, ehhez meg alakoz Oké, rendben van, akkor az a plegyka, vagy nem plegyka, ami egy-egy szemét illetően a mumával és a liberálisokkal való együttműködést illeti, az hogyan tágítja azt a kört, mint amiről most beszélünk? Tehát pokoli nehezen megoldható ebben a málaftüliógi törvényben, és ebben nem mi vagyunk színkmarkúak. Ha liberálisok és az és a moma üdvállalnak akar szerepelni, akkor nekik meg kell ugorna az 5%-ot, hogy a listán indulnak. Ez ma legalábbis mondjuk úgy, hogy kétséges. Igen. Ha nem indulnak üdvállal listán, akkor az ő egy belőledik, ajánlanak, DK vagy mszp és név alatt fognak futni. Azaz nem fog megjelenni sem a moma, sem a liberális párt saját nem adta választásokon, Ami probléma. A harmadik probléma, a az 1 százalékos szabály, ami két héttel ezt, ezt, ezt következmény. Ha nem érik az 1 ot és legalábbis mind a kettő esetében vannak ilyen típusú kockázatok, nem tudom, hogy mekkora, de vannak, akkor vissza kell fizetni az összes pénzt. Azaz, igen. ha nem akarták feláldozni a személyes lakásokat, autójukat, akkor nem költhettek egy vasz a kampányra abból, amit kaptak, mert hátra végig vissza kell fizetni. Én azt mondtam, legutoljára egy hete találkoztam a liberálisok és a MoMA képviselőjével, hogy gyerekek való igazság, hogy ha én ellik a helyetekbe, én sem tudtam, hogy, hogy a kell ebben a helyzetben. De mégis velük, velük kapcsolatban most történt megállapodás vagy sem? Még nem. Tehát ők ebben nincsenek most benne? Még nincsenek, és látom, látom az tinte felúzhatatlan helyzetben a fakadókat, vagy nem dilemmáikat. És én sem tudták nekik adni. Hát jól ki van babrába, természetesen. Hát részint a... igen, rész nem, mert ez a tetszettek volna a nagyobbak lenni. Persze, ez mindig mondható, csak tudod. Újra mondom, 10 ezer szavazói szavazó. szavazó. Persze. Persze, hiszen most itt elvileg ugye egy technikáról beszélünk, de az egész mögött az áll, hogy ennek van-e reális esélye 2018-ban ennek a szerkezetnek a győzelemre. Te de... Nagyjából tényleg akkor van, és ez előtt ki kibeszéltük, hogyha az, amit mi sokan érzékelünk, én is, hogy fontosabb a Fidesz leváltása, mint hogy a Fiat pártodra szavazzál, ez az attitűd fennmarad, akkor boldog is boldogra a Fideszre szembe fog szavazni, és akkor el tudom eszíteni a 67 vállalkozásra. Az van itt, hogy a főszabály és automatizmus azokban az egyéni körzetekben, ahol a szocialisták, illetve a demokratikus koráció jelöltjei nyertek, a jövő tavaszi választásokon ők indulnak. Egy kivétel azért van, a hétvégén abban egyezett meg az MSZP és a DK, hogy Újpeste nem az időközi választásokon parlamenti mandátumon szerző szocialista horvát Imre lesz a képviselőjelölt, hanem a DK-s Varjú László. Igen. Hát ugye szabály, vagy nem szabály, tudom, de hát tudod, tárgyal is. Egy ponton túl rájössz, hogy ha be akarsz egy ponton túl nem erőszakoskodhatsz. És én be akarok állapodni. De ebben te voltál az erősebb? Kihez képest? Hát aki elengedte a sajátjat. Nem, én vagyok a belátó, de hát én mindig is. Tehát de ez én egy előzés, a te a jelöltet került be. Na, egyként. Drága János, egyként... Hogy, érted, most, hogy... most János, és, nem, és most nem üsgérnek a szocialisták, nagy a kifélelődés. Szerinted a 13. kerületben hiszékeny Dezső a jogjelölt vagy én vagyok a jobbjelölt? Melyikünk ez... mögött van a nagyobb politikai támogatás ismertség teljesítmény? Hát feltételezésen szerint mögötted. Én szerintem is. Tehát, hogy? Nagyon komolyan vennénk azt a szöveget, hogy a jobb teljesítmény téncsön, már tájájájájájá, akkor a szociknak tapsolni kéne, hogy a gyurcsány 27 év után először elindul. Egyébben nem kétséges, hogy a mi oldalon, az egyik legbefolyásosabb politikus, bárki bármit gondoljon, azon szóval elindul ott, hát vele szemben nem tudok jobb állítani. Így aztán, hogyha a 13. kerületben, a 7. választási körzetben Hiszékeny Dezsőt jelöltétek meg, és nem téged, ez azt jelenti, hogy nem is indulsz máshol? Ez, nem, ez inkább azt jelenti, persze, mint nem, de azt jelenti, hogy mindenki rohadt a gyelvekről beszél, de a helyzet alatt, hogy az, aki ott van a pályán és gyert 14-ben, azt egy nem könnyű helyzetben élő szocialista pártnak leszheti, onnan annél hogy a párt, nagyon nehéz lenne. Mi pedig nem vagyunk abban érdekeltek, hogy főrobbatjon a párt. Ezért bármennyire is bizonyos helyeken elvilegnek van igazunk, igaz. van egyfajta politikai realitás, én pedig arra hintem mindig a kollégáimat, hogy ezt figyelembe venni, és kompromisszó. Azért döbbenetes az egész és valójában azért is telefonáltam neked, mert én tennap beszélgettem Mesterházi Attilával. Sok fontos dologról. De én nekem például ez az egész, amiről most beszélünk, valamikor, hát hogy tíz óra után kerültem ezzel képbe, és azon gondolkodtam, hogy mennyire normális az, hogy ez a mai nap kül megy le. És akkor arra jöttem rá, hogy sehogy, És azon gondolkodtam, hogy vajon a Mesterházival folytatott beszélgetésben, a Mesterházi, és tudod, minden beszélgetés ilyen, mert egyszer csak mondhatod azt, hogy figyelj János, lehetséges, hogy neked van egy téma, de én most arról szeretnék beszélgetni veled, hogy és tegnap például a első Mó egy ilyen beszélgetés készült. Nagyon hosszú idő után alapos előkészítés után úgy értem, hogy kettőn között lett egy ilyen viszony, hogy erre hallgatok, hogy reagáltak ez egy másik kérdés, vagy reagáltak -e egyáltalán. De azon gondolkodtam, hogy, hogy a büdös Tudod elmenni fél óra mesterházi Atélával, úgyhogy ezt ő szóba se hozta. Ez számomra képtelenség. Micsoda? Amiről mi most beszélünk? Hát mert Attila egy nagyon jó politikus, azért, is. Nem akkor ebben nyilvános szerepet vállalni. Hát, most mit gondolkoz ez? valószínűleg te is ugyanilyen jó politikus lenne, én ezt már nem hoztam volna szóba, te nem hoztad volna szóba szerintem. De nem, van egy különbség kettőnk között. Én egy fokúly egyszerű pártnak az idén mi erről nyugodtan tudunk beszélni, az, az egy nagyon tagolt párt. Féljét, hogy nem ugyanarról beszélek. Szíze. Én egyáltalán nem beszélek vele erről, de egyszer csak azt mondja a mesterház, hogy Jánoskám, figyelj, nem gondolod azt, hogy beszélnünk kéne arról, hogy és azt mondom, hogy dehogy nem, és kurvára elszégyenlem magam, mert kiderül, hogy fogalmam nincs, amiről a mesterházi beszél, mert felkészületlen vagyok. Azon gondolkodom, ha ez veled fordul elő, akkor nem tudná el veled folytatott beszélgetés és lemenni anélkül. Én egyszer csak nem mondanád azt, hogy te figyelj, János, engem azért foglalkoztat az, ami velünk történt, és azt mondom, ba bar meg, ezt én nem olvastam, megint elszégyellem magam, csak másféleképpen, de ugyanaz, és akkor beszélünk valamiről, amit te fontosnak tartasz. Én most csak arról beszél, hogy lehet, hogy bonyolult párt az Msp, de mégis egy az életét alapvetően meghatározó megállapodás történt, amiről a Mesterházi nem beszélt, és vagy a jövő héten meg kell kérdeznem, hogy ezt miért tette. És lehet, hogy azt fogja mondani, amit egyébként a Balcó Barna mondott, ugye a Lázár kabinettfőnök, akivel én valamikor egész közeli viszonyban voltam, és beszélgettünk, és egyszer csak mondtam neki, hogy te jóformán nem mondasz magadról semmit se, amire rám nézett a Barna, és azt mondta, nem kérdeztél. Hú, de sűrű ember vagy, az azt a, hogy mit a... bele tudtál sűríteni egy de, de Nagyon érdekes, tük... és én megtanultam a Magyar Rádióban, hogy egészen elképesztő, hogy valakinek olyan mondandója van, hogy hú, és aztán, amikor véget ér a riportok, ezt csak elkezdő a beszélni, és akkor megkérdezi, hogy ezt miért nem mondta a korábban, és azt, hogy nem kérdezte. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kép, megjárt ma reggel velem egy népszabadságú interjú? Láttad az idélését? Még nem, hát mi nem. Nem, nem, még nem. Friss Lobby, aki egy kitűnő újságtól népszabadságú szólt, régóta évente tett lett lábban interjú, is. Nagyon feszes, tök rendben van. De, és azt mondom, megkérdezik tőlem, hogy te is, és mi lesz veled, hogyha győztetek, és mi lesz veled, hogyha veszítetek. És mondom neki, hogy ide, én látom magam meg a pártom reális helyzetét, hogy győzünk, sem leszek én miniszterelnök, hanem ott fog ülni a frakcióban. Még takként nem is frakcióvezető kérdő, de ne a az oly a dolgát, hogy nem kell egyeztetni. De amit én itt a mijeinktől kapok, hogy hogy ezt kimerem jelenteni, és hogy nem viszem csatába az embereinket itt ma reggel, az elképesztő. Tehát szóval, van a, szín, a politikának egy ilyen báb színházvilága, így elvárnak ilyen szerepeket, és ha elkezdesz normális lenni, nekem ebben van egy pár akkor azok, akik egyébként azt szeretnék, hogy normális legyen a közélet, sokszor azok vannak a legjobb a nem szokatlan ez nekem, és meg sem rengetőzik, hogy a játék az alul de nagyon-nagyon izgalmas is jelzés, hogy beraknak ilyen szerepekben, hogyan kell viselkedni pártvezetőnek, milyen ambíciónak kell lenni, hogyan kell kielégíteni a választói akaratoknak ezt, vagy azt a részét. Jó, de figyelj, figyelj. sok beszélnek, sok az alja, ugye, azért te tudsz nagyon, tehát ugye ismét csak ott tartok, hogy a, a csuhajféle interjú. Nagyon nehezen emészték meg a szocialisták, hogy megszűnt a hegemóniájuk, a dominanciájuk és Budapesten is, és helyre kell állítani egy tisztességes arányt közöttünk. Ez és meg annyi más kérdésre adott válaszod azt mutatja, hogy valószínűleg nagyon konstruktív légkörben, de valószínűleg pattanásig feszült idegekkel mehetett az a megegyezés, amiben például Horváth évre helyére Varjó László került, és ez lehet, hogy összefüggésben abból azzal, hogy Hiszékeny Dezső indul, és nem Gyurcsány Ferenc, de a kettő közötti egyenes összefüggést meg nem lehet megállapítani, mert attól, mert Hiszékeny Dezső lett egyébként, és nem te, attól még a Varjúnak az indulása Újpesten nem lesz evidens. De szerintem evidens, de Haragud János, Evidens. De miért pont Budapesten, ahol nem lakik? Mert Budapest, mert Budapest az Budapest, és őszintén is szóval a budapesti kötődésünk sokszor erősebb, mint a körülmények. Lehetséges, de valószínűleg azért újpest, mert ott van esély arra, hogy nyerjen. Tehát azért nagyon sok helyen nincs esély erre. Jó, és akkor mondok lekre egy pokoli, egyszerű mondatot, meg azért, mert talán ez a legkisebb konfliktus a szocialista párton belül, hogy mi tudnak kezelni. Hát nem lennék a, a horvatív ba meg. Tehát én néztem a Bárándi Gergelyt, akinek ki van a négy kereke, és egy kérdésre azt mondta, hogy hát az Imre bácsi, figyelj, egész egyszerűen ez az én érzékenységem, és könnyelséges ennek semmi helye nincs. Én ott úgy felképeltem volna a Bárándit, amilyen leereszkedően ez a horv... mindenki egyébként Horvát Imre, vagy mindenki Gyurcsány Ferenc, vagy Winterman Tzsolt, vagy Varjú László, vagy Fialajános vagy Orbán Viktor, nem Horvát Imre, az mindjárt bácsi lett, ami egy ilyen képző. No, nem, nem, nem, ebben túlérzékenkedett. Hát horvát Imre egy 70 éves, nagyon tisztességes ember, Valjú Lászónak a magyar közéletben betöltött szerepe. Azt hiszem, azt hiszem, hogy nagyobb ismertségre és talán egy ismertségek egyszer, mint Horváth imre. Imrejé. Ha egy kétpárti megállapodáson azt mondják, hogy Újpesten a Valjú induljon horvát Imre helyet. Abban valók, Ami az a... ismertséget jobban valószínűleg igazad van, egyelőre Horvátívre bizonyított, és ő az, aki egyébként nyert valójászó ilyen bizonyítás után még hát, de azért, de, de csak azért, János, mert mi betartottuk a 2014-es szabályt. Hogy ha időközi választás van, az indít, aki 14 is indíthatott. És szegény Kunhalmi Ágnesel mi van? a frász kunyhó van. Én megmondom őszintén neked, de csak azért, mert a második nyilvánosságban beszélünk, ami nagyjából azonos, mintha egy olyan szobában beszélnénk, ahol nincs is mikrofon, hallgatók sincsenek, csak ketten pofázunk, illetve én pofázom egy miniszterelnök mégse pofázhat. Tehát én Kunhalmi ágnől, egy ilyen használ... volt annak idején ilyen használati érték ígéret, amikor a faszapannak a doboza jobban mutat, mint maga a faszapan. Tehát én kunhalmi ágnesről azt gondolom, hogy egy. Egy örökös, beváltatlan ígéret lesz, de ezzel együtt nagyon sok híve van. Én kétszer vagy háromszor próbáltam őt rávenni arra, hogy olyan esetben, ahol meg kellett volna szólalni, a megszólaljon. Éjszakában menő SMS-partit vívtuk, mintha szerelmesek lennénk, de a azóta. azóta lényeg, hogy kicsúszott a kezeim közül, és azt mondta, hogy én értsem meg. Mire mondtam, hogy én nem értem meg, de természetesen erőszakot nem tudok alkalmazni annak érdekében, hogy megszólaljon. Mindig hihetetlen nagy puszikat kapok tőle, és mindig arra gondolok, hogy használatna más párfümöt, de ennél vannak fontosabb dolgok is. Az ő sorsa például mind múlik? Ahhoz, hogy pokoli befolyásolja is is az MSZP-ben, MSZP Budapesti elnöke. Egyébként én a uh, uh, Kunhajmiről jó véleménye, vagyok vele ellentétben. De akkor miért nem dölt el? De azért nem döltél, mert az ágja az pokolajan ragaszkodik a helyihez az MSZP pokolajan beállt meg, és annak, hogy az egy általuk nyert körzet, úgy gondolják, hogy a Konharminak jár, és be vannak feszülőre. Miközben az egyik legkönnyebb megoldás nyilván az lenne helyreállítani az egyensúlyt Budapesten. Ott van az a kerület, ott van a Fideszes kerület, hát ott... Eh, miatt a Kucsák Dekas László. Induljon. Igen, ott Dekas induljon, és akkor közelebb kerülünk a nagyjából az 5-4-es arályhoz Budapesten, meg körülbelül ez felel meg a budapesti arályoknak. Ugye most 8-1 van, de itt nem pártokról kell beszélni, mert a hallgatók félre fogják érteni. A mögöttünk kívül választókról van szó. Igen, és sokkal fontosabb, igen. Tehát a mögöttünk választók nagyság, nagyjából annyi, mint az MSP mögött De állj meg a falák, mert most a, a az Áves Research számairól beszélünk, ami e tekintetben kinek a javára mutat fölé. 12-10 a szosziknak. 18. kerület? Nem, azt nincsen, azt nem mértük. Tehát ugye az áves budapesti mérészek. Oké, okay, okay, rendben van. Akkor, akkor egyébként de akkor mi szó... magam tudja az MSZP támogatódságát, és nekem el kell dönteni meg a Molnár Csavának, meg a dk hogy ezen a ponton felrobbantja a tárgyalást, vagy megadja a delegát. De megintem érte, miért kéne, Tehát, miért kéne ha a egy esetében meg lehetett kötni ezt a kompromisszumot, akkor ott miért nem lehet? Hát mindenhol meg lehet, a kompromisszumot, csak akkor az a vége, hogy a DK szavazók hangja sokkal gyengébb lesz Budapesten, mint ahányan érdemben vannak, ha mindenhol elfogadjuk az MSZP indíthat jelölteket. Érted? Hát ez a probléma. Minden szavazat ugyanannyit ér. Én próbálok, próbál, próbál, próbál, próbál, próbál, ugye, ugye nem vagyok ott, tehát hogy amikor megegyezés születik, akkor valaki mondja ezt, hogy nekem négy, négy olyan dolog kell, ami meg kell, hogy valósuljon, a másik azt mondja, hogy egy három, és a többi összesen bónusz. Hogy ehhez képest most egyébként mondjuk Varjú László vagy Kurhalmi Ágnes melyik kategóriába tartozik, a fixbe vagy a bónuszba? Beszélgetés, beszélgetés, beszélgetés, és nem nem feszült idegek, ahogy te gondolod. Most mondtad, hogy lehet, fel, felrobbantja a megállapodást felét. Hát, hogyha végre azt mondjuk, hogy nem, akkor igen. Hát erről van szó, tehát azért ez mégse olyan, mint amikor ültök a presszokban és de, beszélgettek. De, de ettől még, hogy mondjam, nincsenek ideges kiszólásuk, tapukatjuk egymás helyzetét, van némi empátia, másik meddig tud elmenni a saját döntéshozatalában. Te például úgy gondolt, hogy a Kunhalmi ágnes szemben állított jelöltetek nagyobb valószínűséggel tudna nyerni 2018-ban, mint Kunhalmi Ágnes? Azt neked mondjam, hogy a 1994-ig visszamenő kutatások azt mutatják, hogy az emberek országító választáson nem jelöltet szavaznak, hanem pártok szavaznak. Azt fogják megszavazni, aki ott a Demokratikus koalíció jelöltet személyében, a hívják, hogy a hívják. Oké, okay, de akkor Már... mennyiben, mennyiben valószínű az, hogy, hogy a DK-s jelöltje nyer, mint amennyire az MSP pont a éppen, 11... ugyanannyira. éppen ugyanannyira. De akkor miért nem lehet engedni? Hát mert az MSP egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud engedni. Na de mi nem, enged... nem enged a DK? Mert tudod, a szakaszlóimat képviselni kell. De miért pont a 18-adiban? Tehát hogyan jönnek létre bárhol. pont? Te bárhol. Melyiket szeretnél? zuglóban Persze, hát akkor a gyengébb, szegény, gyengézzem, hogy ki, ki, ki van még horvátimre bácsi mellett. Na, ezeken megyünk végig. Ezeken megyünk így egymás után. Mondd felé, hogyha én Kunhalmi lennézni. Ágnes lennék horvátimre vagy Vajulászló, miközben nem vagyok ott, nem szenvednék olyan verbális sérülést annak kapcsán, hogy mit beszélnek ott róla, hogy utána azt mondanám, hogy tudjátok mit. Nem, mert elegánsan beszélünk egymásról. És a kipratudatában ezek nem személyi kérdések, hanem őszintén szólva választói képviseleti kérdések. Holtam a választókat arányosan kell képviselni a törvényhozásban. Ez a helyzet. Jó, csak az a kérdés, hogy az egyes jelöltek valójában ki befogják-e váltani a hozzájuk fűzött reményt? Ezt mindig utólag tudod meg. Rendben van, de előtte azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem a szimpátia, hanem ez dönt. A bár esetében én azt érzékelem, hogy a szimpátiának nagy jelentősége van. Igen. mahajúval kapcsolatos szimpátiát én magasnak érzik. Hogy azt kérdezem tőled, hogy ugye abban viszont döntés van, érzem ezt, hogy ö, nincs közös lista. Te nem akarsz híreket mondani? Nem, mert nem, nem, nem akarnak visszajövni téged. Hírek itt egyébként sincsenek, más blokk volt, de megbeszéltem a hangmérnökömmel. Ha még van öt perced, akkor folytatjuk, és aztán utána megbefejezzük. Na. Jól érzékeled, tehát nagyon jól csinálod, de most a. Be... Figyelj, figyelj mindig... nem, nem, 9 a... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Oké, nem, nyomjuk gyorsan. Jó, figyelj, nem, nem, nem, Jó, csak azért nem, foglalk téged. nem, nem, mikor nem, nem, pont? Hát ha nem, csináljuk, akkor nem, nem, nem, nem, Abszolút. Jó, hát akkor jövő héten visszatérünk rá. Oké, rendben okay. átengedlek a vendégednek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnézést kérek attól a blogtól, ami most emiatt elmaradt. Tíz óra előtt már ilyen nem fog előfordulni. Bocsánatot kérek. 0614890999 és egy. Két óráját tartok a kelyfejön, Csi, nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de van olyan szituáció, amikor az ember azt érzékeli, hogy idegen lenne, hogyha ide most bármit bevonzanék. Ha önök akarnak velem beszélgetni, maradok, ha nem akarnak velem beszélgetni, akkor elmegyek. Vissza fogok számolni, és nem úgy fogok visszaszámolni, hogy akkor még adok valami esélyt, mert most nem találom értelmét. Lehet, hogy máskor se kéne, visszaszámolok, és utána elköszönök. 061-489-0999 és 06 30 először. Igen. Csokolom. Mi? Jó. Jó, rendben van, mindjárt mondom. Egy másodperc türelmet kérek. Döröpont, tehát úgy, mint doktor, tehát Dörö pont, Fiala Janos egybe, az én nevem, gmail.com. Tehát doktor, csak, tehát pont. Fiala Janos a neven, csupa kisbetűvel, Gmail.com. Nagyon szépen köszönöm. 06... Előről kezdem. 061, 4, 0999 9, és először. 061 hat és nulla másodszor. 061, 489, 0999 és 0630, 677, 1161. Senki többet? Hát nem húzom azzal az időt, hogy szomorú vagyok. Én akkor mind azért ajánlom ezt föl, mert szívesen maradnék, de csak azért nem maradok, hogy itt legyek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap kísérleti jelleggel is mi találkozunk. Most pedig bevettem magamat a hétköznapi nem létezésembe Tartóztathattak volna, Nem tették. Viszont halásabb.